demokrazia parte hartzaileak zerbait era nahi du eskualegian, eta hor kinuen frogatzaat jonden hortziraan, bilkura jendetsua Baionako unibertsitatean garapen kontseiluak antolatu duena. Erjan behar da, gure giarteean demokraziaren krisia badela. Aute txiri buruz, alako mesvidantza bat ere sortua da, gero eta gehiago. Demokrazia parte hartzailea, hori da jenden parte hartzia demokrazian, haute eskundeta ikanpo. Xailortan bere zituak diren bi unibertsitalari ere jinaraziak izan ziren, Jomen Lazars arkitektua, Grenoble-tik etorriazen, eta Alice Mazzo, La Rochelleko unibertsitatetik, han ikerlaria baita, eta azken ogoi tamar urte hauetan ere gehi hori jogatzen du. Honek, ohar bizi-biziak ere egitzen zauzkigun, erranez, azken ian, Denetarik izan dela, azken hori tamar urte hauetan, eta demokrazia parte hartzailea Estela irauten edo Estela dela martxan instituzionalizatua delarik. Haute ondoan izan behar da, eta horiek kontrolatu gabe. Ondotik mintzatu dira, eskoalerriko hainbat sektoretako ordezkariak, bakotxak bere zailian demokrazia parte hartzailea aplikatzen baitu. Dant edm da... Euskoa erabilpena sustatzeko ari den Elkarteko kidea, bere Elkarteko lana ere, presentatu dauku. Eusko Elkartean gira iniz proiektu bat bultzatzeko, gira laguntzaile eta amarlangide ere eta irrumila erabilzaile. Erabiltzeko Eusko egunero egiteko nahi dugun ipar -euskalegia. Gure Euskoekin erraikitzena aldugu nahi dugun ipar da ipar bat ekologikoa lan postuekin eta ere eskualdu On okay, Elkarte bakotxa bere aldetik ari dena egiten, orai horokorkiago egitura politiko berria edo elkargo berriarekin egiten alko dela eskualerri osoan edo iparalde osoan, erraiten zaukon. Biak ukanen dugu nahi, nahi genuen instituzioa, eta itsoen dugu hori biziki uh, luzez, azken finean ukanen dugu instituzio bat hiperhozkadegian, eta behar genuen, hori da lehen urratz bat, ez da azkena, baina, behar genuen uhatxori, eta erakitzen harida bai uh, haute txiekin, baina herrer Karteiki. Bukatzeko, Karolin Philips garapen kontseiluko ere mintzatu da. Garapen kontseiluko lehen dakariaren zat, orai momento kritiko batian gira garapen kontseiluaren bilakaerarentzat. Duela haste batzuk, harri gira hitzegiten, pakt uh, gainean uh, lan zen, eta haute bai haute txikin. Horain, ba, garapen kontseiluko formatua eta dena, uh, landuko duko dugu, uh, hemen dik, uh, urte bukairan. Eta jare honet zigarraia ler horbaitzen, egin deklarazioak joiten ziren sentsu berdinerat. Orain arte, garapen kontseilua tautezkoin kontseilua, elgarrekin aitsamaitira lanian, elgarrekilako eraikuntza batian, eta hori molde hotan segitu behardela, egiaztatu du. Jusqua maintenant les choses auront été construites entre les deux associations e elles devront continuer à travailler dans le esprit. Gai hori dena den pilpilean da eta asteuntan berian baita ere ondokoan joratua izanen da elkargo berria sortzeko lanian ari den kopil edo gidaritza batzordean.